Ридаючу дівчинку винесли з холодної. За нею вийшов і Олексій Попович у супроводі сторожі. Він не протестував, не скаржився, він знав козацькі звичаї. Засудженого повели через розбурханий січовий майдан. Перед ним і за ним йшли козаки з голими шаблями. Попович йшов блідий з похиленою головою. Побачивши засудженого, розбурхане море козаків одразу стихло. Замовкли бандури, скрипки, сутилки». Обличчя усіх стали серйозні. Край Майдану Ближче до січових воріт стояв грубий стовп, вкопаний у землю. На висоті близько трьох аршин від землі у стовп було вбито два залізних кільця. Коло стовпа, трохи осторонь, стояв величезний шаплик, наповнений оковитою. У шаплику на тоненькому ланцюжку плавав коряк з березового кореня. Тут таки біля шаплика, звалені на купу, лежали киї, козацьке знаряддя при вселюдної кари. Часом очі засудженого спинялися на товаришах, ніби шукаючи відповіді на останні запитання, що хвилювало його, або питаючи, що ж це таке, завіщо, не вше це правда. Але козаки уникали погляду нещасного товариша, докірливо дивилися на інших, ніби кажучи, хто ж це зробив, хто звелівся напастити людину. У декого на очах блищали сльози, чулися прискорене важке дихання натовпу, глибокі зітхання. Засуджений глянув на небо, на сонце, що вдарило йому просто у вічі, і знову похнюпився. Поповича підвели до стовпа. Він зупинився і ще раз глянув довкола себе. Всім, здавалося, було нестерпно тяжко. «Хто ж це його хоче вбити? Хто цей лиходій?» Читалося на похмурих обличчях козаків, і в їхніх очах світився сором, сором, сором. Мазепа розгорнув папір і почав читати, але його ніхто, здавалося, не чув. Кожний думав про щось своє, далеке і близьке. І Олексій Попович думав, «Блажен муж, і вже не йде на раду нечистивих», — згадалося йому, як він читав по покійному батьку». «Карати горлом, забити киями до смерті!» Заразно читав писар Мазепа. Читання скінчилося. Два козаки, що жого кореня, підійшли до засудженого і двома сиром'ятними ременями скрутили йому руки. Олексій Попович сам повернувся до смертного стовпа і підняв руки до залізних кілець, але одразу ж опустив їх. «Я не собака», – похмуро сказав він. Ривком розірвавши комір сорочки – він, зняв шиї Христа, перехрестився і поцілував його. За ним перехрестились усі козаки. Засуджений шукав когось очима. Очі зупинилися на Небабі. Небаба підійшов. «Що, Олексійечку?» – тихо запитав він. Засуджений подав йому свого Христа. «Надійте на дитину, на татарочку», – глухо промовив він. Потім він знову повернувся до стовпа і підняв руки до кілець. «Тепер бийте!» – були його останні слова. Ремені просунули в кільце й зав'язали. Обличчя засудженого вже не видно було, а виднілася лише широка спина, потилиця, шия і широко розставлені ноги. «Данило, гнучкий, перший кий!» – виголосив писар. От козаків відокремився широкоплечий, смуглявий, неоковирний козарлюга. Поволі підійшов до шаплика суковитою, поволі перехрестився. Зачерпнув повний коряк горілки, випив його. Крекнув, утер рукавом вуса, взяв із купи один кий і підійшов до засудженого. «Прощаю, Олексію», – голосно сказав він, і широко розмахнувшись, вдарив києм по спині засудженого. Той здригнувся і міцно стиснув кулаки. «Карповаренок, другий кий!» Мовив далі Мазепа, і Вареник підходив до Шаплика, випивав, перехрестившись, коряк горілки, брав Київ, і виголошував, прощай, брате, Олексійчку, не я військо Запорізьке б'є. І знову піднявся в повітрі Кий, і знову глухий удар. Кость, долотоносенко, третій Кий, і знову теж биття, і Кий в руках. Прости, душа козача, прости, братику». Дорож лизогуб четвертий кий, молись, Олексійечко, молись, друже, п'ятий десятий, дванадцятий, хоч би крик, хоч би стогін біля стовпа.